Kalianbera Berriak Arratxa Leontongi etorri kalian bera albizte gira, gaur abenduak hogeita mar ditu, asteazkena da, eta hoese dira hilabeteak utzi lerro lerroburu nagusiak. Politikan indartxu sartu da Podemos boten gehiago eramanez. Igantzi eta lesakako zutea itzaltzen, berako zuhiltzaie bolondresak arituz ziren. Bortziretako Betxo Eskolaren amazazpigarren talekako lehiaketa beran hasi eta lesakan bukatu zen. Angel Tso Aranibar eta Mikel Esnaola beratarrak txapeldu sortatu dira sakabanaketaren kontrako mur murtxapelketan. Egu berriei begira, abenduan zehar rumei zuzendutako hainbat ekitaldi egin dira beran. Urtero kolegez Gabon gauean Gabon kantuak aditu dira herrian barna. Katako ostatuan negua kultur eh, kitaldiz beterik dator. Albistek inazteko, Espainiako gortereatako hautezkundeak burutuz ziren abenduaren ogeian. Eskualdeari dagokionez, EH Bildu izan da bozkatuena. Baina 2008ako hautezkundetan, ama alderdiak lortutako botoekin konparatuz gero, bimila boto inguru galdu ditu. Hau da, botoen euneko goita maseia. Bera herriari dagokionez, lehen aldiz aurkeztu den Podemos aldugu alderde izan da bozkatuena. Botoen ia euneko goita sortzia eskuratuz. EHBildu izan da bigarren alderdi bozkatuena, Botoen IA euneko hogeita bat zeiarekin, 2000 maikako utoeskundetan ama lortutakoak, bainon berreundehiruroite emezortzi Boto gutxiagorekin. Hau da, euneko hogeita emeeretzi gutxiago. Gainontzeko Botoak onela daude banatuak. Geroa baik Botoen euneko hogeita batarekin, UPNPP euneko hogeita e, batarekin, Peso ehuneko zortzi ziaganos euuneko bortz eta Iu ehuneko bia. Apatzekoa da UPNPP eta pesoe alderdiek ere botoen galera nabarmena izan dutela, ehuneko goita hamaika eta ehuneko gaita urren urrrenez zuren. Pasaden abenduaren 19an Larunbatarratsaldean piztu zen sute handi bat igantziko berri zaun aldean. itzuraz zuhaits bat argindar baten gainan erorita. Horrek Frai Mendiaren igantzialdeko magala erabakizkali zuen eta lesakaldera igarozen larun Larunbat gauean guztira 250 hektarea errez. Zori... Barkatu zorionez, baserrietara ez zen surika Naiz eta badazbara, larunbat gauean baserri guruetan suhiltzaien erretenak gelditu eta etxe batetik bizilagunak atera. Igande eguerdi aldera lortuzuten sua kontrolpean izatea. Horretarako, ehun lagun baino gehiago harikiu zirelarik lanean, horien artean berako suhiltzaie bolondresak. Bertsalde hortzegunean egunean arantzan zen sua Eta xhiltzaia kontrolpean zutela uste izan bazuten ere asteleneango izaldeangusxua berpiztu zen. Borcieri etako eskolak eskola 17. aldiz antolatutako taldekako leiaketa jokatu daia bete honetan zehar. Txapelketa, abenduaren 11an abiatu zen berako katako estatuan tabertan larungo antenak Patxi Castillo, Aitorre Lespuru eta Julen Zelaia eta kotutako taldea gaiendu hitzaion Gorosterrazu taldeari, Iker eta Igoiz Gorosterrazu anaiak eta Neiko Fernandezen taldea. Urrengo egunean, hauda larunbatean hasi ziren kanporaketak lesakan Azkenean parte hartutako 7 lurkotetik Josu Sanjurjo, Ivan Garro eta Iturriko Satutako egarritzuk taldeak irabazi zuelarik lesakako Arrano elkartean Afalondoan egin zen finalean. Albiste jarraituz jarraitu, zabenduaren amabiko asteburuan sakabana aurkako mus txapelketa jokatu zen bortzirietan. Herri-zerri jokatu kanporaketaren ondotik, berako Errekalde Oztatuan jokatu ziren azken partidak. Eta berako Angel Tso Aranibar eta Mikel Esnaola izan ziren txapeldunak, igantziko Unaite etxe eta Xabat Matxikoteri irabazita finalean. Hirugarren postuan berako Unai ezeiza eta Odeiun Sion salkatu ziren. Eta Errekalde ostatuan finalera jetu zen laugarren bikotea, Jokin Pinatxo eta Beniat Michelenako osatutako izan zen. <totik> Ilabete hasieran abenduaren amekan, Isabel Miletipui kontalariaren bisita izan zuten aurrek. Izan ere Miletipuin kontalariak oren datorrela izenburua duen ipuña kontatu zuen bertaratu ziren iru eta sei urte bitarteko aurrei. Bertsalde guberritako oporraldean, familiei kontzilazioa errazteko asmoarekin, bortziretako gizarte zerbitzuaren bidez aurtsoko edo ludoteka zerbitzu eskaintzen ari da. Bela landetan, abenduaren hogeite irutik urtarriaren zaspirarte biak barne. Eta bukatzeko dantza klasiko ikastaro antolatu zuen abenduaren Ogoita zeitiko ogoita marrera, biak barne Labiaga ikastolak berako kultur batzordearen eta berako udalaren laguntzarekin Guztiran Pero bezela Abenduaren 23ko Bazkalondoan berako hiru ikastetxetako ume irakasle eta gurasak herriko uzoetan barnei bidi dire olentzerorekin kantari. Arratsaleko bortsetan hiegatu dira olentzero eta Mari Domingi bere astoarekin berako plazara, bertan bait zeuden iluxies beterik berako umeak beraien esperoan. Arratsalde arrats partean helduak ateri dire karriketan barna, hauek ere olentzerorekin kantuan berroita mar pertsonez zosatutako taldea izan da urtengoa, eta harratxaldeko seitan hasi eta bederatziak aldera bukatu dute beraien itzulia. Horrez gain urtez harratako ere kantari biliko dira beratarrak, alde batetik berako ustotan barna eta bertzetik berako basirretatik barna, bertsoak kantatuz. Oh, no. Hostatua Kortakdara Matsa kulturek Ekitaldia kantolatuz eta urtengo neguan ere beraien egitaragoa bete dute. Abenduaren 18 oso fan Donostialdeko bikote izan zuten entzun eta ikusgai bakarka jotzen zuten lehen kontzertu eskaini zuten hauek. Abenduaren 26an Jose Berazoko eta lagunak izan ziren ostatuan kontzertu eskaintzan. Ostatua espaldidanik zegoen talde honen esperoan eta ematen du olentzero koparia utzi zuela taberna honetako bezerentzako. Eta urte asierarekin batera urtarriaren bian arratsaldeko seiter dietan zinemaldi izanen da Euskal Herriaren ABD-ak labur metraiak eskeniko dira bertan. Euskal Herriko goita zei zuzendarik eginiko beldur, zientzia fikzio eta fantasiasko labur metraiez osatutako film kolektiboa da Euskal Herriaren abd -ak. Bertan, lesakako xumarraltzu garaiena den Saieski eta Xolomo labur metraia banderatua dago eta aktoren moduan berako John Mikel Matxaren agertzen da. Onen ondotik gaueko amarretan koiska taldea dituko da katakun. Soinua akustikoa daria musika taldea da koizka, gitarra, biolin eta hoxen bidez poesia eta musika uztartzen dituena. Eta bukatzeko urtarriaren ogeita amarrean kolpatu donostiako talde izanen da entzun gai katakun. Talde honek kortatu talde famatoren bertsioak egiten ditun. Kirol albistekin asteko Nafarroko mendi lasterketako taldekako txapeldun suertatu da pigarren aldiz, Mantxale. Mantsale azkenean puntuazio sistemako hainbat ax moldatu eta gero, Nafarroko txapeldun izan da Nafarroko mendi txapelketetan. Azaroren bateko izagatrai lasterketan erabaki zen txapelketa, eta asira batean laugarrena izan zen beratko taldea. Hala ere, puntuazio sisteman egon ziren nakatxe batzuk zirela medio, eta antolakuntzak eta nafarroko federazioak egiaztapenak egin eta gero, mantxalek lehenengo posto eskuratu zuen bortzen da sortzi punturekin. Mantialentzako puntuak Una Santamariak, bigarren Dulen Errandoneak, 17garren eta urten Mantialeko kamisetarekin korrik egiten duen Beteluko Maizi Sotilek, hirugarren Maku lortu zituzten. Aipatzekoa da Mantialeren bigarren aldia dela Nafarroako taldekako titulu, titulua lortzen duela 2010ean lakuntza eralar lasterketan lortu baitzuen lehenengoa. Donato Larretxea nagusitu zen Arria Bosgarrenaren kontrako izkora apustuan. Euskal Herrian hain ohikoa den aizkora apusto jokatu zuten abenduaren amairuan, Donato Larretxea beratarrak eta Arria Bosgarrena errezilarrak tolosako zazen plazan. Enbozeoz betetakoa izan zen hogeina kanaerdirako bapostua bakoitzak kamabe mila euro jokatu zituelarik. Azkenean, minutu eskaseko alderekin Larretxeak irabaztea lortu zuen. Bertu handiko aposto izan zen, baina azkenan Donato Kirabaztea lortuzuen berrogeitaz azpi minutu eta emezortzi segundutan bukatu zituen bere lanak. Harri akordea berrogeitaz ortsi minutu eta malau segundu behar izan zituen. Euskal Herriko kluben arteko txapelketan parte hartu du lehen aldiz bortziriak taldeak. Euskal Herriko kluben arteko bigarren txapelketa nazionalaren parte hartzen asida bortziriak. Bertze gehi klubekin batera. Lehen kanporaketako joaneko partidak jokatu zituen Marta. Zerran bezala lehen kanporaketako joaneko partida jokatu zituen markiñaren kontra abenduaren bortzean berako eztegara pilotalekoan eta hiru partidetatik bi irabazi zituen. Euskal Herriko kluben arteko txapelketa nazionalan honetan hiru partida jokatzen dira kanporaketetan. Lauta erdian barrenekoa, buruzburu buru kantsa osoan eta binakakoa. Lehen biak bortziriak taldeak irabazi zituen, irugarren analiz markiñako taldea gaien duzen, beraz azkenean, 2 bat Bortziriak talde izan zen txapelduna. Bueltako partidako ordea abenduaren amairuan markinak Jokatu beharrekoak ez ziren Jokatuak izan, izan ere Bortziretako taldea lesio batzuen ondorioz ezen zen aurkeztu, beraz, markina izan zen salkatuak Bortziriak txapelketatik kanpo goeratuz. eta Kirolekin bukatzeko Bortzirietako Eskuzbinakako Txapelketako finalean Martin Goikotxea berako argazkilari omendu zuen Bortziriak pilota elkarteak. Habenduaren emeretzian Bortzirietako Eskuzbinakako Txapelketako finalak jokatu ziren berako eztegara pilotalekoan. Txapelketan zuten txiki, ume eta kimu kategorietako pilotariek oroigarria garria jaso zituzten. Eta horretaz gain Bortziria pilota elkarteako menaldi askeni izan zion Txapelketa guztian laguntzaile izan dute Martin Goikoetxea Goiko Hargazkilari Goiko erretiro hartu duelako. Agenda. Eta albiste egitan aipatutako ez gaina, dira beran izango ditugun ekitaldi desberdinak. Abenduaren ogoita maikan urtezar gaueko goizzeko ordu batetan elbiskeinoren kontzertua izanen da katakon. Bertzalde urtarriaren bian, Hierrundularitza barrenetik izenburupean itzaldia eskeniko du Patxibila beratarrak arratsaldeko seitatik antzinera. Urtarrilaren 9 Baionako manifestaziora joateko autobusaen izena emateko azkeneguna urtarrilaren 7 izandena hau ere Kataku ostatuan eta bertsalde urtarrilaren 9an ere mendiegunan antolatu du berako mantxale taldeak agerramendi taldearekin batera. Zala, Euria, Euria, Eta Euria. Kalianbera. Berriak. Ausia izan da dena gaurkoz, mila eskertzena harretagatik eta gu urrengo jabetan itzuliko gara. Ongi izan, ta urte berrion.